British ships have made the most perilous and heroic voyages in the story of the sea, Bound for Malta. For two and a half years, Malta has stood alone. A thousand miles east from Gibraltar, a thousand miles west from Alexandria, but only 20 minutes flying time from Axis aerodromes in Sicily. In this central position, she dominates the crossroads of the Mediterranean and is inevitably a key piece in the strategy of the World War. No one can claim mastery of the Mediterranean without first gaining control of Malta. In his efforts to seize this control, Hitler has surrounded her with a ring of bonds, attempting to cut her off from her supplies and to starve her into submission. Den, der kontrollerer Malta, kontrollerer Middelhavet. Og derfor er Hitler i gang med at sulte Malta til underkastelse, lyder det fra den gamle shakespeare skuespiller Lawrence Olivia i denne britiske propagandafilm fra 1942, der faktisk meget kort og præcist redegør for, hvorfor denne lille ø, der er cirka halvt så stor som Bornholm, var så strategisk afgørende for britterne, at tyskerne gjorde, hvad de kunne for at få bugt med øens forsvar, der samtidig også var base for britternes bestræbelser på at genere Rommels, Forsyningsvej til hans Afrikakorps i Afrika. I april 1942 var Festning Malta og dets kvart million indbyggere og 4.000 mand, store garnison og luftforsvar på hælene. Hvad der gik forud og skete herefter, ja, det kan man læse på engelsk i den engelske historiker James Holland skildring Fortress Malta: An island under siege. 1940-43, altså en ø under belejring, der er udkommet på forlaget Weidenfeldt og Nicholson første gang i 2003. Og til at tale med mig om belejring af fæstningen Maltas og de mange luftslag og i også søslag, der fandt sted omkring Middelhavsøen, har jeg nu fået besøg af dig, Nils Klingenberg Vistisen. Du er kendt med i historie. Major i herren og censor i krigshistorie ved Forsvarsakademiet. Så er du jo også historisk guide for firmaet kultur, der arrangerer militærhistoriske rejser. Allerførst, Niels, hvad synes du om bogen? James Holland han er jo en erfaren og produktiv forfatter, og han har skrevet rigtig meget om krigen i Middelhavet. Jeg er først i påhånden, og han har skrevet noget om italienske ubåde i Adrealehavet under Første Verdenskrig for eksempel. Den bog, han har skrevet her om Malta, som fortæller hele historien om, om Maltas belejring i de der 2,5-3 år, det er en super god fortælling, som virkelig sætter billeder på nethænden og øh, som tager sig igennem hele belejringen. Han fortæller historien gennem sådan et, et millestalt favorit et persongalleri. Det er dem, han sådan bruger til at fortælle historien igennem. Og det er lige fra øens guvernør, general Dobby, og den første pilot, der fløj i gladiatorflyene på øen Burgess. Der er også den menige soldat, Frank Rixon, som er med til at... Øh, han graver med skyttegrav sådan i starten af krigen, men bliver så gradvist mere involveret i alt det, der sker. Men der er også for eksempel en ø, maltesisk sygeplejerske, med Cortis, som arbejder på hospitalen med mange af de sårede piloter. Ø, der er sådan en ung ø, malteser på 16 år, John Agius, der arbejder for Air Force ø, i deres efterretningssektion. Ø, så vi ser krigen igennem så admiralen, så u og den et soldats øjne, men også de lokales øjne. Og det virker rigtig godt, og ø, ø, det gør, når man sidder og læser og følger de her mennesker, så er det lidt af en page-turner. Øhm, og det er også fordi, han, øh, han skriver godt. Øhm, selv den ene udgave den er letlæst og flydende i sproget, og øh, den er bare behagelig at læse. James Holland han er født i 1970, og han er historiker og har skrevet flere fagbøger, også, og er yder også romaner om 2. verdenskrig, og han har lavet Flere BBC-krigshistoriske programmer også om, om, om Malta, slaget om England og jagten på Hitler, så leder han også ind i en historiefestival. Men Nils, vi skal jo lige situationen op på, på Malta her i 1940. Altså, første gang Malta ligesom mærker krigen for alvor, det er, da italienerne de begynder at bombe den 11. juni 1940, og Malta er jo sådan en... Det er en kronkoloni på det her tidspunkt, hvor man har eksperimenteret med noget selvstyre lokalt. Der er dele af den maltesiske befolkning, de har sådan italienske sympatier. Det forsvinder så med luftangrebene, så... Men, men, men, men der er sådan en, en intern diskussion. Man har været kronkoloni i, ja, i mange år. Det har man. Man altid har været en ens kronkoloni siden Napoleon. Ja. Øhm, og der er jo mange fordele ved, at man er sådan i Middelhavet, og øh, at være en del af verdens største flodmagt, Storbritannien, i alle de her år, når man er nød. Men sådan lige præcis i 1940, ikke, der er jo England voldsomt presse. Italien erklærer krig øh, den 10. juni, hvor øh, englænderne er lige blevet færdige med at evakuere sig selv fra øh, Dunkirk, ikke, og det ser ud som om, at øh, tyskerne er lige på vej til at, til at vinde krigen. Øh, så det er lige her, det ser allersortest ud for, for England og Frankrig. Øh, så hvis man skulle satse pengene, så var det nok, at Tyskland og Italien de ville, de ville vinde. Og Malta, den ligger altså helt alene altså der alene dernede i Middelhavet, kun 100 km, i, 100 km fra Sicilien. Ja, eller 20 minutter med, med, med fly, Præcis. som det, det blev sagt i indledningen her. Og, og, og, og så er det jo sådan, altså, der er jo sådan, sådan et krav fra, fra Mussolini. han vil meget gerne have, at, at Malta skal være en del af det, i det, i det italienske rige. Og, og Malta ligger jo sådan strategisk jo, som en prop i virkeligheden i, i Middelhavet. Det gør den. Den ligger lige præcis mellem Gibraltar og Alexandria i Middelhavet. Der er cirka lige langt i begge retninger. Det er jo to andre engelske baser. Men den ligger også lige midt imellem Sicilien og Nordafrika. Og det er jo Libyen, der er italiensk koloni på det her tidspunkt med det italienske engagement i Nordafrika. Som altså ligger bare... Den kan næsten ikke ligge mere strategisk midt i det hele. Og særligt når man tænker på rækkevidden af skiber og fly dengang, som jo ikke have den rækkevidde, vi har i dag, så er det rigtig vigtigt at have både flybaser og flodbaser rundt omkring. Det vi hørte her, det var først Stuka, det tyske jægerfly, jægerbombefly, og så bagefter en håndbetjent luftværnssirene fra, fra Malta. Øhm, hvad har britterne af luftforsvar på det her tidspunkt? Altså, tager man det seriøst fra britterne side, at der er en trussel, Niels Vistesen? Nej, det gør man ikke. Øhm, den engelske admiral Cunningham, som egentlig har kommandoen ned i Middelhavet, han, han tager det seriøst, fordi han har behov for Malta som base, men... Når man sidder hjemme i England på det her tidspunkt og har kniven for struben øh, med, med tyskerne lige over på den anden side af kanalen og med Dunkirk og sådan noget der, så er Malta bare frygtelig langt væk, og de er bare næsten nederst i prioriteringen af næsten alt, hvad man kan komme til øh, sådan i England. Så, så der er ikke ret mange luftvandskanoner på øen. Øh, jeg tror, at Jim Tolland han beskriver, at øh, der er færre luftvandskanoner på Malta, end der er i en øh, nordengelsk industriby. Ja, der er 34 anti-luftfarts øh, kanoner, og, og så har de 260 km kystrækning. Så, så der, det, er ikke, det er ikke sådan voldsomt øh, meget, man har at gøre gør godt med det. Og, øh, og Cunningham, som du omtaler, det er jo ham, vi kender som Andrew Brown. Cunningham, ABC, øh, som jo netop her i, i Krigen om Middelhavet jo vinder øh, sit ry, og, og senere hen stiger til, til de højeste grader i, i det. I de, det britiske samfund. Men altså, de, de angriber jo. Hvad er deres mål? Jamen, deres mål det er først at tvinge Malta i knæ. Selvfølgelig skal man invadere det på et tidspunkt. Man tror måske på det her tidspunkt i krigen stadig, at man kan bombe øh, ting og så vinde krigen kun fra luften i virkeligheden. Øh, så de starter med at bombe øh, vel, nogle militære installationer. Det går egentlig først første af nogle flypladser, men det ender med, at italienere faktisk bomber selve hovedstaden på Malta, Valletta, Og det er der, bomberne falder også over sygbefolkningen. Og jeg tror, at det allerførste angreb, der den 11. juni, det er dagen efter, at Italien erklærer krig. Der kommer det første italienske bombeangreb, der er fra Regio Arnautica. Og, øh, og der er der blandt andet en, en, en, en maltesisk mor med, med to små børn, der bliver dræbt i det her bombeangreb. Og et par dage senere der er den en bombe, der rammer en bus og dræber nogle af 20 civile maltesere. Så allerede fra starten er der ret hårdt ud over civilbefolkningen på, på Malta også. De flyver højt op, altså 14.000 fods øh, højt. Det, så det er sådan 6-7 km, det er ret langt op, ikke? Ja, det er det. Og så og det der, de vil have lufthavne, det er Luhar. Der er tre lufthavne på det her mm -hmm. tidspunkt. Luhar, som i dag er faktisk den internationale lufthavn på Malta. Og Takali, som er, ja, det, er jo, det, er, det er jo knap nok en, en, en lufthavn. Der er de der runways, det er sådan en uh, tørrede flodscene. Ja, det er det. Man skal ikke forestille sig en uh, asfalteret landingsbane i hvert fald. Det er, det er mudder på bunden af den her sø, og den største kvalitet, det er jo i virkeligheden, at så er det flat, øh, når man skal lande på det med en uh, flyvemaskine. Men uh, særlig godt, det er det ikke. Men italienerne får allerede lavet en masse ulykker, altså 200 huse næ nær havnen, de bliver allerede ødelagt, og så starter evakueringen, og der er altså, det er 100.000 mennesker, man skal flytte ud af Valletta, og altså, der bor en kvart million på den her ø, lille ø. Det er, de er under pres fra starten af. Ja, de kan jo ikke rigtig... det er jo svært at flytte nogle steder hen, fordi øen er så lille i virkeligheden, øhm, så der er ikke mange hus rundt omkring, og der er ikke ret meget infrastruktur på Malta, man kan flytte dem ud i og, og bo andre steder. Øhm, og det er jo klart, at sådan et det, det mange på det her tidspunkt. Mange har sådan billeder fra Gernika, fra den spanske borgerkrig, den her terrorbombning af civile på, på hende i virkeligheden. Så det er egentlig terreffekten at det, vi ser, at folk flytter og så noget, der, der er den største skade. Men så har de vel nogle flyvemaskiner, der kan ligesom, øh, forsvare dem, eller hvad? Nej, det har de faktisk ikke. Og det, det, øh, det har de faktisk ikke til at starte med. Øh, så er der ikke rigtig noget luftforsvar på, øh, på Malta. Øh, og det er jo noget af det, som konning angriber og siger, at der skal have nogle flyvemaskiner til. Øhm, og de har nogle enkelte sådan nogle, nogle sortfiske, men det er sådan nogle torpedobomber, de har sådan noget. De har ikke nogen jagerfly på, øh, på Malta. Lige før krigsudbruddet der i, der i maj måned, så, øhm, så bliver det her jo rigtig kritisk. Og så finder de faktisk ud af, og det er sådan en, det er sådan en skæv historie om sådan, hvor det hele krigens gang på Malta, de finder ud af, at Royal Navy, de har faktisk nogle Gloster Gladiator-fly til at ligge pakket ned i nogle kasser, som i virkeligheden skal ud og flyve på et hangarskibe et eller andet sted. Og da de her nedpakke flyvemaskiner så ikke skal ud til angarskibene alligevel, så får man ligesom fat i nogle af dem og brugt dem til et forsvar. Så på den måde, så finder man der lige en krigsudbrud, så finder man øh, otte gamle Gladiator fly som bliver det eneste luftforsvar, øh, der, er på, øh, der er på Malta, da, da krigen den bryder ud. Det er de her otte tusinde gamle flyvemaskiner. Og så skal de prøve på at få dem til at og, og flyve, og det er sådan, de har måske tre af gangen, og der sidder de her piloter, de sidder sådan i flere timer fuldt påklædt, og nogle af dem får, sidder så længe, så de får hemorrider og alt muligt, og, og det er enormt varmt, og nogle af dem, de siger, jamen, vi, vi dropper det der med halv det der påklædt og sidder varme så de sidder måske i sådan en og, og, og undertrøje øh, for at komme hurtigt afsted. sted og sådan noget. Og, og det, det går jo galt, hvis de bliver skudt ned fordi, og brænder, fordi så har de jo ikke noget til at, ligesom at tage imod så men, men de bliver et, et, et slags symbol på øh, Malta's øh, forsvar. Det gør de, og de får en helt utrolig effekt. Altså, da man først laver den her, man, man kalder den sådan øh, The Malta Fighter Squadron, da man, man, øh, man opretter den, fordi der er ikke noget, og man er ligesom nødt til at spørge, man har ikke nogen piloter. Så man spørger sådan efter frivillige til at flyve flyene i virkeligheden. Og så er det faktisk en, en flyvergeneral, så er jo Dan, øh, ham der er som siger, at det vil jeg godt melde mig til. Og han har aldrig fløj af fly før. Så han er slet ikke men han skal så ud og flyve i de her gamle jagerfly mod de her italienske bombefly, der kommer ind over, ind over Valletta. Og så er det fuldstændig rigtigt, som du siger, når de sidder... De har de her seks fly, ikke? og de har ikke så mange piloter, så de siger, at der er kun tre af dem, der kan flyve ad gangen. Så letter de tre fly sådan for at gøre modstand, og så gør de andre tre klar, og så, så kan de så bytte i luften på den måde og holde et beredskab ved lige. Og de har godt nok en enkelt radar på Malta, men den kan ikke række så langt. Det er en gammel radar. Radar var ikke så udbredt dengang. Så de har ikke ret meget de har ikke ret meget øh, rækkevidde, øh, så, så de er nødt til at når først radaren ser at de italienske fly kommer, så gælder det bare at komme i luften så hurtigt som muligt. og så er det præcis som du siger, så sidder der de piloter sådan helt formiddag der i øh, stejne sol i den der metalflyvemaskine der. Øh, men når de så kommer i luften, så, øh, så betyder det virkelig noget. hvordan? jeg tror det er mest moralsk at de skræmmer italienerne væk. den første gang de ligesom kommer i luften de her øh, tre fly, så kan man sådan se dem over. Malta, så man, man står nede i øh, man står ned Valletta by og kigger op og ser de her italienske bombefly nærmere, så kan man se de her tre klostergladiatorfly Gladiator fly kom op. Og de får et tilnavn? Det gør de. Nede på gaden nede i Valletta, der står der en korporal for Royal Air Force, korporal uh, Kirk, og han kigger op på de der tre uh, metalfarvede fly deroppe. Og han synes, at de ligner nogle hjerter i en brøsje, som hans uh, mor har. Og brochen den hedder Faith, Hope and Charity. Og da han først har sagt det en gang, så havde de der tre fly ikke andet end Faith, Hope and Charity. Og et af dem kan man faktisk se på museet der i St. Elmo øh, på, på Malta, hvis man kommer forbi der. Øh, der er fire infanteribataljoner på, på Malta på det her tidspunkt, cirka 4.000 mand. Det er jo ikke ret meget, hvis der er sådan en, en, en invasion, men man, er, men man frygter vel egentlig ikke sådan en, en invasion fra... Eller hvad, Nils Nej, det gør man ikke på det her tidspunkt. Mussolini han har rigtig travlt med først at tage resterne af Frankrig i første omgang og være med i krigen der, og så vender han egentlig blikket mod Balkan. Men man forventer nok på et eller andet tidspunkt en invasion af Malta, men man er godt klar over, at luftforsvaret og alt muligt andet, det skal, det skal knækkes først. Og der er heller ikke sådan rigtig nogle gode invasionsstrande nogen steder, så, så det er primært en luftkrig. Men og strandene de er ikke gode nok til, man sige, at, at folk ligesom gerne vil til Malta for at forsvare øen. I dag er det jo et... et, et Ønde turistmål, jeg har selv været der tre gange. Mm. Øh, men det er ikke særlig populært her, fordi, hvorfor, hvorfor er det ikke det? Jamen, der er ikke noget. Altså, det, er, det er en varm ø, og efterhånden, som krigen brød ud, så, så står forsyningerne med at komme til malse, Og det er jo den her udsultning, som du også nævnte fra starten, af, ikke? hvor det pludselig bliver, bliver skidt med forsyninger. Man er nødt til at begynde at rationere øh, benzin, man er nødt til at begynde at rationere mad og alt muligt andet. Det er varmt. Uh, hvor mange af de her soldater og piloter de bor. Uh, nu nævnte du selv den der at Sø. De piloter, der skal sidde derude på Takali uh, flyveplads derude, ikke? de skal sidde i, et, uh, i sådan et lærklinet hus hvor der hverken er rindende vand eller afkøling eller noget som helst. Altså, det er mildestalt elendigt i forhold, uh, særligt for en pilot. Me meget ofte så får de jo noget, der hedder Malta Dog som er ja, det dysenteri ja. eller hedder sådan noget ja. uh, syge, eller hvad man ja, kan kalde ja. det og, og de er sandfluer og lopper og så er der også så The Gods, som er sådan en, en, en, en luderstrasse op i Valetta by, der man kan underholde med, men der er ikke mange øh, britiske kvinder i, i øvrigt, øh, der ligesom kan underholde. Så der er ing, ingenting i virkeligheden. Nej, det er der ikke. Det er klart, piloterne derude, når, når de har fri en sjældent gang, så forsøger de jo at komme væk fra den der... Øh for den der salgsø, de sidder ude på, der er ikke ved flymaskiner når der ikke er noget som helst, og så kommer en lille tur ind til Valletta, og så kom ud og, og danse lidt moderne og sådan noget der. Men det er så længe, der stadig er væk ærlige spiritus og damer og sådan noget. Og det er så slemt, så man nærmest Shanghai-piloterne. Man fortæller dem ikke, at de skal til, til, til Malta. Præcis. Da man endelig der i august måned flyver de første hurricane, det er sådan lidt mere moderne jagefly, dem letter man fra et hangarskib og flyver til Malta, men piloterne de har fået at vide, at de skal bare lige mellemlande og tanke, og så skal de flyve ud til Ægypten, og så, og så skal de så flyve hjem til England, så det eneste de har med sig, det er sådan set en populært sagt. Da de så lander på Malta, så får de at vide, at velkommen til Malta, her bliver du. Jeg trukker 19. Hvad vil ABC Andrew Brown Cunningham egentlig med Malta? Hvad, hvad er egentlig hans plan? Hvad skal den bruges til? Der, der er jo, det har jo tidligere været en, en, en base, en flådebase, og der er ligesom en doktrin på det tidspunkt i, i den britiske flåde, og man tænker med ubåde og det, det, det kører man ikke med. Overfladets det er rigtigt skib. Malta var jo, det var den primære enske flådebase, og så lige før krigen, så flytter man det til Alexandria. Men det som Cunningham han virkelig gerne ville, han ville gerne bruge som en offensiv base, hvor han kunne operere både flyg, som kan sænke italienske og tyske skibe i Middelhavet, skal angribe Italien, og så vil han gerne have en flådstyrker derude også med nogle destroyer og nogle krydser, som kan angribe de her italienske, både handelsskib og den italienske krigsflåde. Så Conning, han, han har hele tiden et offensivt sigte for øje, at han vil bruge øen som base for flådeoperationer og alt muligt andet mod italienerne. Men det var sådan et sted, hvor skibene de fik fyldt noget brændstof på, og så fik de repareret lidt, og så, og så noget ammunition, og så hurtigt videre. Det, det var ikke sådan et sted, hvor man ligesom brugte det offensivt. Og så er det jo sådan, at man jo indsamler informationer. Altså, det bliver et sted, hvor man indsamler informationer. Der er jo, skal vi jo introducere lytteren for en herre, der hedder Adrian Warburton. Niels hvem, hvem, hvem er han? Han er pilot i Royal Air Force, men det er vist også det mest, man kan sige om det. Som ung mand, så har han melder sig til flyveåbnet i England, og han er en elendig pilot. Faktisk, så, som de beskriver det, så er det helt ufatteligt, at han ikke er blevet smidt ud af flyveskolen. Så han kan faktisk dårligt flyve og få dårlige nogle timer i England, og, og så kommer han sådan på mærkværdig vis til, til, til Malta. Hvor han så pludselig får sin chance. Ja, han er jo forgældet, og alle synes, han er mærkeligt og sådan noget. Fordi han, hvis han gik på Cosco, så pralede han jo holdigt om, og, og, hvor meget han kunne onanere for, for, for at sige lige ud. Og, og, og han flygter nærmest fra for England, og så kommer der ned Og hver han sitter flyet ned, så han ved at smadre det og sådan noget. Han ja. Altså er virkelig elendig. Men han har nogle talenter. Hvad er det for talent, han har? Han kan flyve. Det er helt vildt. Han kan flyve, og han kan se alting og sådan noget der. Du har lige selv sagt, at han kan ikke lette at lande. Altså, de, har nogle, de har fået tre fly på, på Malta, nogle gamle hvad hedder det, Martin Marylands sådan tomotors amerikansk flyver, som, som englænderne har købt, som han skal flyve rekognosceringsflyvninger i. Og de beskriver der at han letter fra landingsbanen, ikke, så, så svinger han sådan for højre til venstre, ikke? Og de er i tvivl om, at man kan få flyveren i luften. Men når først han flyver, så er han åbenbart bare en gudsbenået flyver med et, med et fantastisk syn, så han kan se alle detaljer, og så kan han kende italienske skibe. Så han bliver simpelthen berømt for sine rekognosceringsflyvninger over Sicilien og Tripoli og øh, ja, hele Middelhavet i virkeligheden, og de fotografier, han kan tage af den italienske flåde. Specielt øh, forudforslaget ved Toronto, som vi har behandlet i et andet program med, med Paul Gros øh, der, der er det jo sådan set, at han flyver så tæt, så da de kommer hjem, så finder de, så finder de noget, noget interessant i, i, i, i, i halehjulet. Der sidder der en antenne fra et italiensk krigsskib, der er sig omkring halehjulet på flyveren. Øh, men han finder også på mange andre sjove ting. For eksempel så, så, så finder han på at tage til, til Grækenland. Øh, og hvad, hvad, hvad skal han der? Jamen øh, egentlig så skal han bare på rekognoscering over Italien. Øh, og så har han egentlig fortalt sin, øh, sin kæreste. Sådan, øh, hun arbejder nede i, øh, i det der, Royal Air Force kontrolcenter der i virkeligheden. Og øh, han har ikke fortalt det til sin chef eller noget, men han fortæller hende at siger, øh, ved du hvad, jeg kommer ikke hjem i aften Jeg flyver til Grækenland for at hente noget sprudt. Og øh, så fortsætter han faktisk i flyveren til, til Grækenland. Lander i Grækenland. Og øh, så, så, det er jo før krigen kommer til Grækenland, så lander han der på en flyveplads simpelthen. Og så fylder han flyverne op med sprut, og så stjæler han jo det et fra hotel i Grækenland for at bevise, at han har været der, og så kommer han hjem dagen efter. Hele hans liv er jo en stor, øh, det kan man skrive en roman om, øh, på et tidspunkt, så, så er han i, i Tanger, som er sådan et neutralt område i Nordafrika. Og, og der, der møder han jo nogle nye venner, eller måske de gamle venner. Hvem er det, han møder der? Jamen han sidder i baren på et hotel i Tanger der i, i, i, i det er franske der på det, Nordafrika på det tidspunkt, og så kommer tjeneren over med en drink til ham. Så siger han, hvem, er, hvem har sendt den? Jo, siger tjeneren, det er dine venner fra Luftwaffe, der sidder over ved det andet bord. Så der er lige en flok tyske piloter, der er fløjet til tanker også for at få en drink. Han spiser 30 forskellige tabletter om dagen. Det blandt andet aspirin, som han var afhængig af. Han får Distinguished Flying Cross tre gange, og... Det er Service Order to gange. Det er jo meget øh, flotte ordner. Øh, han, han mister livet i 1944, da han øh, styrte ned med sit, med sit fly i, i, i Bayern. Øh, så han er et helt kapitel for sig selv. Men der er jo kommet en ny guvernør på Malte, der hedder William Dobby. Og øh, han taler til den her meget troende katolske befolkning, at de skal sætte deres øh, lid til øh, Guds gode hånd. Og det er der nogen, der mener ligesom var, gør, at, at, at den maltesiske befolkning synes, det er taler han op til ligesom at stå imod de prøvelser, de faktisk kommer til at skulle stå igennem de næste to-tre år? Det gør det, fordi det afhænger af, vi taler primært her sådan om militær dimension og fly og skibe og sådan noget, men hvis ikke maltaget civilbefolkningen under ledelsen af, af, af guvernørerne øh, Dobby der, så har øh, de ikke kunnet stå imod, fordi der var jo også italienere på, på øen, ikke? så der var jo sådan hele tiden risiko for, at at, at der skulle være et eller andet oprør, de skulle, hvad skal vi sige, kapitulere og overgive sig til Italien, eller sådan noget stil. Så, så den der civile ledelse og, øh, og det, som Malta's civilbefolkning udstod og stod imod med af bombardementer og, og dræbte civile og øh, fødevarerationering og alt muligt andet, og sådan noget. det er helt vildt. Så. Men italienerne, de er jo ikke så vilde med at, at sådan gå i, i klins med, med englænder, specielt ikke efter, de, at englænderne får øh, de første hurricanes til, til Malta, det er den 261. Eskadron, der kommer der mm. i august nedad mm. så de holder sig sådan lidt væk, men til gengæld så forsøger de så med et e-boat-angreb. Hvad går det ud på? Jamen det er sådan en specialstyrkeoperation, som italienerne faktisk var rigtig gode til. Det er noget, man sådan ikke altid husker, om. de havde faktisk nogle fantastiske specialstyrker, de her italienere. Og øh, det her angreb på, på Maltas Havn, det som, eller på Valletta, det som italienerne gerne vil, det er at sænke nogle af de krigsskibe der ligger inde i, inde i Valletta. Og derfor vil de om natten snige nogle små, øh, det er ikke engang sådan en rigtig mototorpedobåd, det er nærmest sådan en, en selvmordsbåd. Så det er en båd, der egentlig er en stor gang springstof, sådan en lille hurtig motorbåd. Og øh, der sidder godt nok en, øh, en øh, styrmand på, men han sidder på sådan en specielt bræt om bag på båden, så øh, lige inden han, han kaster den ind sådan øh, kamikazeagtigt ind i siden på et, øh, på et skib, så kan han på det der bræt, så kan han skyde sig af nærmest en katapultagtigt og så lande i vandet og så overleve. Det er meget James bond -agtigt. Helt vildt. Og de, dem vil de gerne snige ind i, ind i Valletta Havn, og så prøve at sænke noget derinde. Desværre så bliver de opdaget både af radar og nogle, og nogle britiske fly inden, så, så angrebet det mislykkes egentlig. De ødelægger sådan en bro i indsejlingen til Valletta Havn, men ellers får de ikke succes. Men det er sådan nogle snigeangreb de forsøger på. Italienerne de har nok mistet muligheden for ligesom, at invadere Malta, og de vil ikke rigtig slås... Ofte så vender de faktisk bare om, øh, når de når til målet, så smider de bumbere og lader dem om, at nu har vi ligesom, når vi gjort nok. Vaklend, keeren unsere <følge> Jäger von ihrem siegreichen Kampf zurück. Reichenlaubträger Hauptmann Ubben, er konnte bisher 101 Gegner abschießen. Münchenberg, Träger des Eichenlaubs mit Schwertern, brachte allein in diesem Luftkampf vier Briten zur Strecke. Bisher erzielte er insgesamt 125 Abschüsse. Generalfeldmarschall Kesselring. Nu kommer der helt andre Bollern puspen, für die nu er det tyske 10. Fliegerkorps landete frano på Sizilien har bland andet i de korps. Major Joachim Münkeberg og øh, han lander med, sang, med sine læger, og de har medbragt nogle Junkers 88 og nogle Stukas. Ja, så får Hurricanes øh, kamp til deres hår. Det gør det i hvert fald. Italienerne havde sådan set ikke dårligt fly. De fløj sådan nogle øh, Fiat CR-42 biplaner og Mach-200. Det er jo egentlig ikke dårlige fly, italienerne havde, men i forhold til tyskerne, der nu ankommer med BF-109F, som var den nyeste udgave af BF-109'en på det her tidspunkt, med sådan nogle flyaser som der øh, som deri. Altså Messersmith. Messersmith, de, øh, de er både øh, teknisk meget overlegnede i forhold til de her Hurricanes, og så er de også gode flyver. Hvad er, der, hvad er problemet med Hurricanes? Hurricane er ikke en gammel flyver på det her tidspunkt. Den har gjort det godt i, øh, i slaget om England, men står lige tilbage fra Spitfire'en. Øhm, så de kan ikke flyve nær så hurtigt. Øhm, så egentlig er det sådan en flyver, der ikke sådan helt teknisk er på omgangshøjde. Men derudover så de fly, de har på Malta, de er bare slidt. Der, hvor man i England ville have kasseret de her flyver, fordi de var slidt op, så på Malta, der er man simpelthen nødt til at flyve videre i dem og reparere dem det bedste, man kan. Og nogle gange har man ikke reservedele, så har man ikke trænet mekanikere og sådan noget der. Så, så piloterne de er sådan lidt nervøse gang imellem. Der er ret mange tekniske fejl på de her flymaskiner. Og Cunningham, han ser faktisk med sine egne øjne, hvordan de her Stukas, de angriber øh, øh, konvojen med hangarskibet HMS Illustrious den 10. januar 1941, og så, den anløber Grand Harbour med den store havn, og, og der, de skal jo et losse, alle de her kartofler, før de skal ned til bunden og finde alle våbne, og den får rigtig mange tæsker. Der, der, der, det er meget illustrativt, hvem der er, der har overtaget nu. Det har tyskerne øh, fuldstændigt. Det er næsten mirakuløst, hangarskibet der, og, og, vi, og vi ved jo, at hangarskibet er jo det er jo sådan en af de vigtigste skibsklasser, man har, man skal passe på, at den er blevet svært beskadiget og bliver så trukket ind i Valletta og ligger der inde i bunden af havnen, inde i French Creek, og tyskerne, de kommer bare bomber, og, øh, og det er næsten lidt øh, mirakel, at de ikke øh, rammer skibet, skibet der med flere bomber. Men det betyder så, at derinde, alle bomberne falder øh, over Valletta og den civile bydel og ødelægger huse og alt muligt andet. Og det er hele bydelen, der hedder Three Cities, som ligger ved French Creek, eller som en af de her fingre i den her store havn, øh, Grand Harbour, Øhm, og man, de, siger, de beskriver det som om der er fire meter høje ruiner i, i den her øh, bydel, øh, og de her stukker, de kaster de her bomberfar en meget lav højde. Det gør de. De dykker direkte ned. Der er selvfølgelig masser af antiluftsskud omkring havnen og sådan noget, som forsøger at skyde flyene ned. Men øh, de tyske piloter der er stukerne der, de dykker bare frygtløst ned igennem de Sådan, jeg vil til komme, an bestemt stelle, an alle bestemt stadt den Namen Du hörent til Hitlers Äselhörer på Radio et program om bøger om anderen verdenskrig med Jarl und wissen Sie wir sind bescheiden wir haben ihn nämlich es sind noch ein paar ganz kleine Plätze noch da nur sagen die anderen pro könnten Sie da nicht weil ich kein machen will soll das lieber mit og i dag der taler vi om festning Malta, en ø under belejring 1940-43, der er udkommet på engelsk, det er den, er den britiske historiker James Holland, og jeg taler med Niels Vistisen, der er med jordreserven og og historiker om, om bogen. Og øh, nu er det jo sådan, at her på, på Malta der har øh, Cunningham, admiral, han har fundet en idé om, at måske man skulle øh, lave en ubådsbase på, øh, på den anden side af Valletta i, den, i det havneområde, der hedder øh, Massam Set, øh, hvor, der, hvor der er nogle gode forhold til det. Hvad, hvad, hvad skal de? Nu begynder konvojerne jo at ejle fra Italien til Nordafrika, ikke kun italienske forsyninger til Nordafrika men også med forsyninger til Erwin Rommels Afrikakorps, som nu er kommet til Afrika og kæmper dernede. Det er sådan den primære krigsskue her mellem tyskerne og englænderne på det her tidspunkt. Så forsyningerne til Rommel de er ufattelig vigtige, og dem har man en perfekt position til at angribe fra Malta. Og derfor sender man en hel del små ubåde til Malta, som skopererer derudfra, og så sænker de her italienske og tyske forsyningsskibe, som sejler ned til Erwin Rommel. Og den første, der kommer, det er en, det er en lille, lille ubåd, der hedder Upholder, det kalder man klassen der, og det er nogle meget små ubåde, som er lidt svære at sejle, men som så for første gang skal sejle ud fra, fra Valletta. Ja, den ankommer den 10. januar 1940, og bliver jo synes, at det mest succesfulde britiske øh, ubåd overhovedet i hele krigen. Jeg tror faktisk, det bliver den mest succesfulde allierede ubåd under hele 2. 2. verdenskrig, der sænker mest øh, tonnage, så det er også lidt den en historie. Selvom den kun holder sig flydende i, i ikke så mange år, <laughs> fordi Pauler bliver sunket i 1942 allerede. Ja. Men man har det problem, at man skal sådan ret tæt ind på, øh, på, på floden. Altså, det er noget med 1.800 meter, altså, ja. at man skal ind og skyde på, for at man er sådan nogenlunde sikker på at ramme noget. Ja, det skal man. Og i sådan en ubåde der, og det er noget med nede i Middelhavet, der kan man se sådan en ubåd fra, fra luften, altså på grund, af, på grund af vandet, når der er fly og sådan noget der. Så det er ekstrem farligt at sejle rundt altså mellem Italien og, og Nordafrika i sådan en lille ubåd der, og så skal snige sig tæt ind på handelsskib, der som regel er beskyttet af både øh, anti -fly og destroyer og alt muligt andet. Og man har ikke så mange torpedos. Man har 8 torpedos ombord, så det vil sige, man, man, man sørger for kun at skyde på noget, der går sydgående, altså hvor de har last med. Altså de nordgående, de får lov til at sejle forbi. The colorful island of Malta, which in other times was a happy hunting ground for holiday cruises and ocean-going liners, is now gallantly living up to the Israelis description, the little military House. The streets now echo to the terrific gunfire put up by the anti-aircraft defenses, and the scream and crash of bombs as Italian and German aircraft attack the mighty atom of the Mediterranean. Headquarters of the British Mediterranean fleet, Malta is a powerful stronghold and is giving a magnificent account of herself. Up to the present, the British dependency has stoutly withstood well over 500 air raids. their shelters, many hewn out of solid rock, the heroic Maltese emerged to survey the wreckage of their houses and buildings. This is culture according to the Beast of Berlin and the Jackal of Rome. The 95 square mile island fortress has suffered much, but she can take it and by heaven she can hit back. Malta kan tage det. Malta og dens befolkning kan tage, hvad der kommer, med hensyn til såkaldt kultur fra bested fra Berlin og Chakalen fra Rom, øh, som det hedder her i, i den britiske propaganda. Og indtil videre har Malta altså taget imod 500 luftangreb, og de kan slå igen. Øh, og det kan man jo gøre på flere måder, øh, blandt andet med, med floden, øh, Hils Det kan man. Nu bliver det faktisk øh, sådan lidt innovativt på Malta, fordi der kommer et rigtig godt samarbejde mellem de forskellige... Øh men de forskellige våben. Nu har vi talt om ubåde, hvordan de kan sænke mange af de her skibe. Men Koning har man sendt også en lille flodstyrke, äh, for K, altså styrke K, til Malta, som opererer derfra, og som også sejler ud og sænker italienske skibe. Og de har et rigtig godt samarbejde med, med flystyrkerne også, hvor blandt andet er Warburton i sin rekognosceringsfly, der for øje på handelsskibene, og så kan man så angribe dem både med ubåde, med de her krydser og og så med fly. Og øh, der er Malta også en, øh, en base for angrebsfly, det er de her Fairey Swordfish øh, angrebsfly. Det er sådan et øh, nærmest første verdenskrigsagtigt biplan, som kan flyve under 200 km i topfart. Og øh, når den har en torpedo hængende under sig, så ser torpedoen lige så stor ud som flyver næsten. Og øh, de her frygtløse piloter, de flyver altså ud og angriber... Øh, det var dem, der lavede angreb i Taranto på den italienske flåde deroppe, de angriber Tripoli og forskellige andre ting. Så med både ubåde, med en overfladestyrke for SK og så med de her forskellige angrebsfly fra Malta, så lykkedes det faktisk at sænke 77 procent af Rommels forsyninger f.eks. For i november 41 og det betyder virkelig noget for Afrikakorpset. Men den 22. juni 1941, ja, der starter Operation Barbarossa på Østfronten. Der kommer der så en pause fordi altså med hensyn til flyangreb, fordi der, de fly de bliver simpelthen flyttet til Østfronten. Ja, så, har man sådan, så er det ligesom okay igen. Det er sådan i vande. Man har, man har ligesom plads til at, at, at lave andre ting. Man kan jo faktisk begynde at bombe italienske flybaser. Man begynder at lave natangreb. Det gør man. Man begynder at kan flyve... Altså, straks de tyske flymaskiner, de forsvinder, og øh, Rommel han tager dem jo også ned i Nordafrika, nærmere øh, grænsen til, til Ægypten, så får man pludselig mulighed for at lave nogle angreb. Og det er sådan nogle som Warburg, der flyver over og fotograferer øh, flybaser over på Sicilien, de italienske og tyske derovre, og så laver man nogle øh, sådan i, i måneskinden over med nogle af de flymaskiner, man har. Og øh, Poler, øh, den her ubåd, de gør det godt, at øh, på tidspunkt så sænker de Conte Rosso, som er et, øh, et stort skib. Det er et af de øh, største italienske handelsskib, som de øh, sænker ned ud fra Afrikas kyst med sådan et øh, mirakuløs skud med de her torpedoer i virkeligheden fra for lang afstand, og han rammer alligevel, og øh, det får han faktisk Victoria-korset for. Ja, det er sådan for fra fire kilometers afstand, ja, det, er så, sådan noget. det er helt ja, vildt øh, ja. i forhold til det her. I, i maj 1941, han får Victoria-korset. Øh, altså nu du står det klart for alle, også det hjemme i London, at, at, at, at Maltas betydning er ret vigtig, og Hitler bliver vred. Fordi, øh, hvad er det, der sker, at man kan ikke kan få forsyningerne frem? Så Messerschmidt og Junggods, de kommer tilbage. Nu skal der være gengældelse, og det vil sige, at nu det her loftflotte Tvej, Det bliver simpelthen iværksat, og der er også nogle investeringsplaner. Det er øh, den tyske felt, Marcel Kerstring, der bliver i, i Italien, og han er jo, øh, han er jo flyver. Så han bruger den her tyske luftflåde til, at nu skal Malta virkelig bombes og kvæles fra luften. Og så er det kort studen ham den tyske faldskermsgeneral, som skal planlægge et angreb på Malta. Så det er man godt i gang med allerede fra januar 1942, uden at de helt ved det på, på Malta. Ja, de starter allerede i december 1941, og det, det er det, som resultat, taler for sig selv. 50 hurricanes ødelagt alene i januar. Øh, sidst på måned, der kunne 28 ud af 280 fly øh, flyve. Og der er jo mangel på piloter, reservedele og brændstof. barrieri lavorano a più bassa quota, in alto la nostra caccia si batte con la sua leggendaria bravura contro la caccia inglese. Un apparecchio inglese colpito a morte precipita in fiamme nel mare. Ja, vi hører en italiensk optagelse af luftangreb mod Malta. Og på det her tidspunkt, der har man altså ni luftangreb om dagen. Og det er så slemt, så folk de kan jo hverken sove. Og alle vil jo gerne væk derfra. Det er jo simpelthen blevet et fængsel. Det er fuldstændig blevet et fængsel. Piloterne sover ikke i tre dage og skal alligevel op og flyve. Og øh, rationeringen af mad bliver virkelig kritisk på det her tidspunkt. Altså man rationerer øh, både, både kartofler og brød. Og det er noget med, at det gør man ikke nogen andre steder. Det er sådan en civil ting. Så i det der både rationering på kartofler og brød, så er det ekstra hårdt for befolkningen. De får simpelthen tisk. Og, øh, og hvad, hvad skal man gøre med det? Der er jo kun én. De her hurricanes, de får simpelthen så mange røvfugl. Så hvad skal man gøre med det? Spitfires. hvad Hvorfor kommer de ikke? Ja, det, det graver James Holland sådan lidt i, hvorfor der ikke kommer nogen spitfires til, til Malta tidligere. Og øh, selvfølgelig er det måske, fordi man gerne vil holde dem hjemme i England, selvom øh, slaget med England er forbi, så der er ikke så meget øh, brug for dem. Og så er der nogle undskyldninger om, at man spitfires, fordi de har et smalt landingsstil, er, er virkelig dårligt til, og, til at lande dernede. Men, øh, men efterhånden, som, øh, som presse, det bliver hårdt der i foråret 42, så regner man ud, at vi er nødt til at få spitfires til Malta. Og ubådsbasen, den har var ikke opdaget. Den bliver så pludselig opdaget af tyskerne. Så de begynder at bombe ubådsbasen over på Manuel Island, og de må måtte de her ubåde om dagen, for at de kan, kan se dem. Og så er det jo sådan set, at, at nu, nu bliver der altså kritisk med at få for forsyninger frem, fordi tyskerne har lufthærredømmet. Og hvad gør man? Man forsøger at få nogle konvojer frem til Malta med, med flere forsyninger. Det er jo både brændstof til ammunition til luftvandskanonerne, ammunition til flyvemaskinerne, og ikke mindst mad og andre fornødenheder til befolkningen. Men øh, i det, at tyskerne har overlegnigheden, så er der altså nogle af de her konvojer, som det engelske konvojer, både fra Gibraltar og fra Alexander, som det går roligt galt for. Det er jo ikke kun, at man bliver angrebet, og så videre. det er også meget inkompetence. Der, altså, for eksempel, der, han beskriver jo, når under lossning og sådan noget, så går de der stive de går hjem, og det er, øh, fordi, at øh, nu skal der altså ikke ske mere i dag, og, og det er ikke kun fordi, at de er dårlige arbejderne, det er, sådan set, øh, det er ledelsen, det er galt med. Fordi øh, der er jo masser af folk, der kunne have fået nogle af de her ting frem, og det vil sige, at når man endelig får skibe ind med forsyningen, så, så, så står det simpelthen til, at tyskerne kan angribe dem og ødelægge dem. Ja, og det, og det gør de, og, og det er ledelsmæssig inkompetence. Det samme gælder, at de første Spitfires uh, lander på øen, så bliver de jo ud fra et uh, hangarskib, og så når de lander på øen, så har de jo de har ingen ammunition med på, på flymaskinen, fordi den skal være så let som muligt, fordi den skal flyve, have så lang rækkevidde som muligt. Men når de så lander på landingsbanen på øen, så ved tyskerne, når de er kommet, og så kan de flyve over, og så kan de angribe de der Spitfires, der står nede på jorden. Og det er simpelthen fordi, man ledelsmæssigt ikke er hurtige nok til at sætte dem stand igen og få min i luften igen på det her tidspunkt. Så rigtig mange af de Spitfires, man begynder at få til øen i 4042, de bliver simpelthen bare ødelagt ned på landingsbanen, fordi tyskerne kan skyde med stykker der. Og lufthavnen, de får simpelthen så stort et pull, hvor hele tiden. Øh, takarlig Lufthavn får flere bomber end Coventry. Altså den her britiske by, der er blevet berømt for at blive totalt ødelagt. Altså 275 luftangreb i marts 1942. Det er 10 om dagen. Før april 1942 mistede man ca. 800 boliger om måneden, og nu går det simpelthen så stærkt, og folk de, de, altså, de har ikke noget sted at bo, de må ikke overalt. Ja, yeah, der, der er ikke noget at spise. Man laver sådan nogle victory Kitchen sådan nogle fælles køkkener, hvor folk kan komme og få mad. De er simpelthen presset totalt i bunden. 17. april 1942, Geo den 6. tildeler Maltas befolkning, St. geos -korset. Man kan læse det på forsiden af Times of Malta. For gallantry, altså for i ser i kamp, til guvernøren Malta. For ære, Maltas tabre folk, tildeler jeg geo til øen, festningen Malta, som vidnesbyrd for et heldemod og en selvopoffrelse, som i eftertiden vil forblive berømmet. Geo-R-I. Det betyder konge og kejser. 15. april 1942. Guvernøren Generalleutnant Sir William Dobby, svarede, ved Guds hjælp, Malta vil ikke svækkes, men vil holde ud, indtil sejren er vundet. Det her får jo en ret stor betydning, og det er noget, man den dag i dag jo øh, er meget bevidst om på Malta. Det er det. Det står alle steder. Den øh, kaldes George Cross Island, hvis man øh, kommer derned og... Når jeg nævner det for en ens militærkollega Malta, så siger han, Nå ja, Malta, Malta GC, Malta George Cross. Altså det betyder rigtig meget, også på det her tidspunkt, at sådan en befolkning får George Crosset for civil tabberhed. Og det er jo sådan, Cross er jo i dag på Maltas flag og, og nede på hovedgaden, nede ved, ved sådan paradepladsen nuen for, jeg tror det er primærministerboligen ja. eller der kan man simpelthen se den her tekst fra Georg de den 6., selvom at, at, at man altså i dag er jo en republik og et selvstændigt land, så ja. er det altså stadigvæk noget, der betyder noget. Ja, det er det. Præcis den tekst, du læser op, der står på sådan en, en, en bronzeplade, der er sat ind i væggen der på, på den centrale plads i Valletta. Men øh, Dobby han bliver, han bliver skiftet ud øh, og med Lord Gort, øh, som øh, var øh, ham, der kommanderede styrkerne ved Don Det gik jo ikke så godt på det tidspunkt, men han får ligesom sat måske lidt mere skik på tingene nu. I hvert fald så kommer der 64 Spitfires til øen i, i maj, og det er meget tiltrængt. Hvad, hvad får det betydet? Det betyder faktisk, at kampen den bliver lige. De begynder faktisk at kan forsvare sig på Malta, og det er de her Spitfires, der gør forskellen. Når de italienske og tyske fly de letter fra Sicilien, så har man 15 minutters varslingstid på, på radaren, man kan se, at de kommer. Og på de der 15 minutter, der kan en hurricane, den kan nå op i 5.000 meters højde på de her 15 minutter. Det er den stigefart, hvor en Spitfire, den kan nå op i 8.000 meter. Og det er det, der gør hele forskellen, at de kan komme op over bombeflyen og så få overtaget på bombefly og jagefly. Så tyskerne og italienerne, de begynder altså at lide tab på det her tidspunkt, fordi Spitfire er så altså meget bedre end en flymaskine. Og det tager også lang tid at få dem sådan op i omdrejning, de skal skydes ind og alting. Og hele det der brændstofforsyning, de sidder jo selv personligt med benzin ned i. Der er jo ikke sådan noget med en pumpe og alt muligt andet. Det er helt væk. De er løbet så meget tør for alting, at de har ikke nogen. Øh tankbiler til at gå ud til flyvemaskinerne, så det er tydeligt at dunke, de sidder og fylder på ud på vingerne af flyvemaskinerne. Og så kommer der styr på søgeredningstjenesten, for de mister piloter hele tiden, og det er en af de meget, meget vigtige ting, det er, at de piloter, der skudt ned, dem skal ligesom samlet op, og der er rigtig mange historier på piloter, der simpelthen drukner og bliver væk, og det kommer der, det kommer der også styr på. Det gør der, man får faktisk i det hele taget styr på, det nogle af de ting, vi talte om før, både med både med losningen af skibe og alt muligt andet, ikke? og med de her der lander. man får lavet et det er et rigtig godt program, at nogle af de der flyver ind, at tre et halvt minutter efter, de er landet på jorden, så har man fået fyldt brændstof på og øh, patroner til maskingeværende, og så er man klar til at flyve igen, så man ikke bliver ødelagt på jorden. Så de får ret godt styr på det der i foråret og får ligesom forsvaret sig selv. Men der, hvor, der, hvor det virkelig halter, det er, at befolkningen, de sulter simpelthen. Altså, altså man har speedfires, men man mangler ammunition, man mangler brændstof... De her sådan, flyvepladser de er fuldstændig ødelagte og totalt smadret af, af tyskerne. Øh, som jo stadig er der, skal man skulle man hilse på. Og vi taler om, at øh, befolkningen er nede og spise 1500 kg om dagen i juni 1942. Man må simpelthen øh, sørge for, at befolkningen får noget at spise. Man opretter noget, der hedder Victory Kitchen's. Det lyder jo lovende, øh, Men Hvad er det for noget mad, man får at spise? Det er elendig mad. Øh, på Malta spiser man meget. Øh kanin, og det skulle være godt nok, men, men rygterne går, at det er måske ikke kanin, det er måske noget andet, der er i. Så, så folk undgår egentlig at spise det, fordi det er simpelthen bare dårlig mad. Ja, der er jo ikke noget mel, og normalt er det jo pasta, man spiser, og tomater, som der, der er simpelthen ingenting. Der er heller ikke vand, det er jo et problem også. Så man må jo ligesom øh, gøre et eller andet, altså, og det finder man jo så en løsning på øh, ved det, at man skulle have en, en, en konvoj frem, og der er øh, faktisk gjort en helt del forsøg, øh, som mislykkedes, ja. Og så i august 1942, så har vi jo så øh, også en meget berømt historie for hele, alt, hvad der handler om Malta, nemlig operation Pedestal. Niels Vistisen, hvad, hvad, hvad går den ud på? pedestal det er en stor konvoj i starten af august måned, som endelig skal sikre, at der kommer forsyninger til Malta. Og øh, med dem, der har slået fejl i foråret, i øh, marts og juni måned, så er man derhen, at hvis ikke øh, Pedestal der i, øh, i starten af august 42, den lykkedes, og man får både brændstof og mad frem til Malta, så vurderer man faktisk, at øen er nødt til at overgive sig til tyskerne og italienerne. Så man samler en kæmpestor konvøj med hangarskiber og krigsskibe og alt muligt andet, så man føler sig rimelig sikker på, at man kan nå frem med de her forsyninger. Ja, det er helt oppe ved Skotland. Det er ved clyde oppe ved Glasgow. Det er ja. der, man starter. Og ja. så sejler man helt ned til Gibraltar. Til, til ja. Og derfra det er, er det 14-15 skibe meget bekendt, er det ikke? Det? Ja, det, jeg tror, det er... 14 øh, transportskib, som skal sejle ind, og så en ret stor krigsflåde også, med ikke færre end fire hangarskibe til at beskytte flåden undervejs ind. Og hvordan går det? Allerede den første dag, de sejler fra Gibraltar, så ligger den tyske ubåd U-73 på lur, og så sænker den øh, det britiske hangarskibe HMS Eagle med fire torpedoer allerede på første dagen, så man må sige, at det er en mildestalt dårlig start, de får. Og der, ja, for der var alle flyvemaskinerne der skulle passe Præcis. på med, med hurricanes osv. Det er lige syd for, for Mallorca. Ja, og så sejler man lidt videre igen, og hvad sker der så? Man kommer under konstant angreb fra uh, italienske krigsskibe, fra tyske fly. Det er sådan nogle 100-flys angreb med Junkers 88, der kommer ind og angriber den her uh, konvoj. Og de falder ligesom fra hinanden stille og roligt, og de, de er jo også meget gode til, når, når de her lidt ligesom uh, går ned, jamen, så samler man søfolkene op igen. Det de her årlovsskibene, der samler, samler dem op. Og det er jo en gribende historie, der bliver fortalt. Der er, Ofte så brænder folk jo ihjel uh, undervejs og så videre. Men det er virkelig nogle seje sej gutter, de her folk, der ja. bliver torpederet. Og så er der, jo, altså der er jo et skib i hele den her konvoj, der er supercentral for det hele. Og det er jo et amerikansk tankskib fra, fra Texaco, ja. ordentligt købet, der hedder Ohio. Hvad, hvad, hvorfor er det så centralt? Ja, det er jo historien om, hvordan Ohio i sidste ende øh, overlever. Det er et, øh, et stort tankskib, og den er udvalgt specielt helt over fra, øh, fra Texas, fordi den kan sejle rigtig, rigtig hurtigt. Og... Øh, allerede ind i de første dage, der bliver SS Ohio, der, der bliver den torpederet af en italiensk ubåd, og der laver et kæmpestort hul i, i siden på skroget, der gør, at den begynder at tage vand ind, og, og synker lige så stille, men, men ikke helt. Efter det, at den ligesom er blevet beskadiget, og må sætte hastigheden ned, og, og man er faktisk lidt i tvivl, og man kan redde den, så bliver den jo offer for samt, næsten samtlige tyske luftangreb efter det, for at få den sænket fuldstændigt. Og det er en kamp for både besætningen og for de andre krigsskib, ligesom at, at prøve at redde den. Og det er en gribende historie, og, vi, og det ender jo med, at man med hiv og sving, og de er gået i stå, motorerne satte ud, man får dem bukseret ind i havnen, ja. og det er en, en glædesdag, en festdag, måske en af de største dage, bortset fra det de fik øh, Sangeokors år og sejren. Det, det er simpelthen, at de får øh, Ohio ind, og så er der ligesom flybrændstof til rigtig lang tid. Så det, det er en, en, en, en gribende historie. Øh, på det her tidspunkt så, så havde tyskerne ligesom regnet med, at havde troet, at nu, nu har vi dem, nu har vi det ligesom med britterne nede i sækken, men med spidfejl, der kommer med flybrændstoffet og de andre forsyninger, så er britterne tilbage igen. Og så bliver der aldrig spændende med hensyn til, om tyskerne får overtaget igen. Fordi det, herfra går det sådan set okay. Det gør det, og det er et helt afgørende tidspunkt. Fordi prøv at tænke, i august 42, det er lige uh, tre måneder før uh, slaget ved El Alamein og før den allierede landgang i, uh, i Nordafrika. Så det er et helt afgørende tidspunkt, hvor de stopper Rommels forsyninger på, ved at Malta ligesom ikke, ikke må overgive sig for de her forsyninger frem og kan spille den rolle, den kan. Så det er, ligesom, det er simpelthen det allervigtigste tidspunkt, det her. Hvis ikke SSO Ohio var blevet slæbt ind af to det med flybrændstof, så kunne det være, at krigen havde udviklet sig anderledes i Nordafrika. Men Blitzen er ikke helt forbi 11. oktober, der øh, starter aktiemagterne igen med et angreb. Men de mister altså utrolig mange fly. Jeg tror, det er 82 nedskydninger på fire dage. Kesselring han stopper simpelthen med, med angreb, og flytter resten af flyene til Nordafrika, og nu overgår Malta simpelthen til at være brohovedet for de allierede operationer. Og så skulle vi måske spole tiden frem til det tidspunkt, hvor Laskaris War Room, som jo er en yndet turistattraktion i dag, fordi det er jo ligesom der, der var, der var hovedkvarteret for Eisenhower og alle de andre britiske allierede officerer, blandt andet Cunningham og Montgomery, og at de led operationen Husky derfra. Ollerne er fuldstændig byttet om, ikke? at fra at Malta har været under belejring i uh, tre år uh, i virkeligheden og kunne få hverken brændstof eller noget som helst, så efter at uh, kampen i Afrika er færdig og de allierede står på, uh, på brænden til invasionen af, af Sicilien, så bliver Malta pludselig en uh, trædesten for det her. Og derfor bliver den fyldt med amerikanske fly, uh, forsyninger en uh, overstrømmelse af brændstof. Uh, Winston Churchill besøger øen roswell øh, besøger Ja, og den britiske konge kommer også til øen, øh, så de kan takke ham for, for geokorset der. Og det er et fantastisk museum i dag, øh, ned i Lascares War Rooms. Man kan sidde i Eisenhower Stol og kigge på invasionskortet af, af Sicilien, det er en ting. Men man kan også se det her fighter bord, altså det her kort over Malta, hvor de styrer alle jageflyene rundt omkring på øen, og man kan ligesom få en fornemmelse af, hvordan øh, luftkampene foregik dengang. 20. juli 1943, der oplever Malta sit sidste luftangreb, der var nu gået mere end tre år siden man oplevede sit første angreb den 11. juni 1940. Italien kapitulerer 3. september 1943. Malta betaler en høj, høj pris med ødelagt infrastruktur og bygninger, af Operahuset, som man faktisk kan møde lige, når man kommer ind i, på hovedgaden i, i Valletta. Det er i dag sådan en open air øh, med alle mulige ting. Men altså, det er åben ære fordi det er ødelagt. 1.300 civile omkommer, 30.000 bygninger bliver ødelagt, 2.300 allierede piloter og personel mister livet eller sover, men man får jo så ødelagt den italienske fragtflåde blandt andet. Her til sidst, Maltes betydning for krigens gang og, og dens indsats for befolkningen og styrkerne på, på fæstning. Hvad kan man sige generelt om det her, Nils Vistisen? Jeg tror, det var usandsynligt vigtigt. Det vi taler om fra starten den er strategisk betydning i Middelhavet. Den har vist sig at holde stik. Coningham, man skulle bruge den som base. Hvis ikke man har haft Malta, og forsyningerne kunne flyde frit til Nordafrika, så kunne det være, at Rommels Afrika-korps kunne skulle have erobret i og Ægypten og Mellemøsten osv. Og, og man kan jo sammenligne det lidt med Singapore, en af de få andre britiske festninger. De gjorde ikke så meget festninger. Men hvad nu hvis Singapore havde holdt ud mod japanerne? Det er sådan en anden historie. Man kan sige, at Malta holdt ud og fik dermed strategisk betydning for hele krigens udvikling. Det er en lidt underfortalt historie, i hvert fald på vores breddegrader. Tak skal du have, Niels Vistisen, fordi du kom her. Og, og, og tale med mig om Fortress Malte, fæstning Malte, en ø under belaget 1940-43, der er udkommet på engelsk af den britiske historiker James Holland. Niels Vistisen, du er historiker, du er også guide for rejsefirmaet Kulturs, og du er major af Reserven. Bogen er udkommet på forlaget Weidenfeld og Nicholson i 2003. Hitlers A's løber slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Kård, og jeg er værter til retlæggere programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via Radio247.dk. Vi slutter med Chattanooga Chu Chu, af den amerikanske orkesterleder Glenn Miller og hans orkester, som angivelig var den sang, som blev spillet på forsyningsskibet Ohio, og simpelthen holdt deres det her mandskab oppe og i gang, fordi den lå helt stille på det tidspunkt under Operation Pedestal. Men så... Spillet Glenn Miller og så kom der far i båden igen. Tak for i dag. fan. Yes, yes. just a Station about a quarter to four. Read the magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be funer. Then do have your ham hemonix in Carolina. When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far. Shovel all the colour, gotta keep it rolling. Woo-hoo, chat hoover, there you are. There's gonna be A certain party at the station Satin' and late I used to call funny face She's gonna cry Until I tell her that I'll never roll So Chattanooga choo-choo Won't you choo-choo me home Chattanooga, Chattanooga All aboard Chattanooga, Chattanooga Get aboard Chattanooga, Chattanooga Do you do won't me home no